Hui Bu und der Rabenschwarze Dämon. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui Bu ist ein Gespenst. Ja, ein Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. Oh nee, das ist doch nun schon seit langem wohlbekannt. Dennoch kann dies nicht oft genug verkündet werden. Also gut, kettenrasselnder Geist. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Ewigkeit. hoch oben in der dicken, hölzernen Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter der Huibu haust. In meiner vermoderten Holztruhe. Ja, ja, ja, auch das hat sich mittlerweile überall herumgesprochen. Genau wie die unheimliche Tatsache, dass du vor über 400 Jahren an einem Freitag, den 13. Punkt Mitternacht, aus dem fröhlichen und fidelen Schummelritter Balduin in das Gespenst Huibu Verwünscht wurdest. Verzinkt nochmal! Mit jener verwünschten Stunde begann Huibus Geisterdasein, indem er allnächtlich mit dem zwölften Glockenschlag laut heulend und polternd durch das Schloss spuken m u s s t e h u i b u h u i b u Genau so rumorte das Schlossgespenster. Bis im Laufe der Jahrhunderte alle s c h l o s s b e w o h n e r das Hasenpanier ergriffen hatten und schließlich nur noch der letzte Kastellan auf Burgeck übrig geblieben war. Und dieser alte, grauhaarige Kauz gruselte sich schon lange nicht mehr vor dem Gespenst und schwenkte nur noch grüßend seine Stallaterne, wenn ihm Huibu des Nachts begegnete. Aber eines Tages hatte dann König Julius der Einhundertelfte, s c h l o s s b u r g e c k geerbt. Ergründ wollte das Gespenst auch den neuen Burgherrn sofort wieder vergraulen. Jedoch bei einem reichlichen Mitternachtsmahl mit Braten, Kuchen und Brausegeist haben die beiden sich bald prachtvoll verstanden und sogar Dicke Freundschaft geschlossen. Dies sei gelobt wie beschworen. Und nachdem sich seine Majestät in einer prunkvollen Hochzeit mit der bildschönen Prinzessin Constantia vermählt hatte, haben die vier gemeinsam so viele schauerliche Spuknächte durchwacht, dass niemand mehr sie zu zählen vermochte. Und jedwede Nacht war noch schauervoller als die vorige. Zu seinem Leidwesen. War dabei der Pechgeist auch von einem s c h l a m m m a s s e l in den anderen geraten und hatte die ärgsten Ärgernisse überstehen müssen? Dennoch habe ich stets obsiegt. Das stimmt. Obwohl es dir bei deinem Zwistreit e mit dem rabenschwarzen Dämon ziemlich übel ergangen war, Huibu. Malefitz nochmal! Musst du mich ausgerechnet an diesen verfemten Widerling erinnern? Oh doch! Gerade von ihm. Muss diesmal berichtet werden. Es war eine ganz gewöhnliche Nacht. Einsam stand die silberne Mondsichel am Himmel über Schloss b u r g e c k Leise raschelten ringsum die Blätter der hohen Bäume und murmelnd umrauschte der Burggraben die Schlossmauern. Nichts deutete auf das nahende Unheil hin, als im Thronsaal der alte Kauz. Seiner Majestät Julius und seiner Gemahlin Konstantia das Nachtmahl auftrug. Dürfte ich mir als Kastellan erlauben, den königlichen Hoheiten noch einmal von dem Braten zu reichen <lacht> und、äh, von dem Brausegeist einzuschenken? <lacht> Nein, danke, mein Bester. Es war köstlich, wirklich köstlich. Ja, es war wie immer wunderbar, mein Lieber. <lacht> das huldvolle Lob ehrt meine Wenigkeit über alle Maßen. alle wetter k o n s t a n t i a eben hatte ich ein stück braten auf dem teller und nun ist es verschwunden große güte julius gerade war mein becher gefüllt und jetzt ist er leer obendrein hört meine majestät deutlich tapsende schritte Dazu vernehme ich ein lautes Schmatzen und Schlürfen. Falls man mich als Kastellan befragt, klingt das höchst verdächtig nach unserem Schlossgespenst. Tja, das ist gewiss wieder unser Mausegeist. Also zum Kuckuck. Hui b u wie oft habe ich dir gesagt, du sollst uns nicht vor Mitternacht die Speisen von der Tafel stibizen? t Warte doch bis zur Geisterstunde. Dann kannst du noch reichlich genug mit uns tafeln, liebes Gespenst. Nanu? Verstehen Sie das, Kastellan? Unser nächtlicher Freund antwortet überhaupt nicht. Wenn Ihre Hoheit gestatten, werde ich mir erlauben, ihn zu rufen. r u i b u wo steckst du? Ich bedaure unendlich. Es schweigt sich aus, Majestät. Aber da, Julius, da laufen ein paar schwarze Fußtapsen über die Dielen. Wahrhaftig, k o n s t a n t i a Sie kamen zur Saaltür herein, wanderten um die Tafel herum und zur Portaltür wieder hinaus. Also, das ist die Höhe, wirklich die Höhe. Auf der Stelle erscheinst du, Huibu. Huibu! <lacht> die Uhr hat meine Stunde geschlagen. Hier bin ich, wie ihr mich verlangt. Bei meiner Treu und diesmal sogar mitten auf der g e d e c k t Tafel. Ja, warum kannst du nicht ein einziges Mal vernünftig auftauchen, alter Poltergeist? Du hast drei gute Schüsseln zerschlagen. Und vor deinem Erscheinen hast du uns neun Schüsseln leer gefuttert. Konstantia, Konstantia, ihr tut mir unrecht. Mein Leib knurrt und murrt noch vor Leere. Denn ich bin soeben erst oben im Fledermausturm aus meiner vermoderten Holztruhe gefahren. f u i flunkere nicht, hui, buh. Lord, deine Spuren verraten dich, dass du schon wieder vorher unsichtbar um uns herumgeschlichen bist. Mitnichten! Schaut euch diese abscheulichen Tapsen an! Zu meinem Groll steht mein Dasein auf weit kleinerem Fuß. Tatsächlich, die Spuren sind viel größer als Huibus-Füße. Großer Grusel! Wer mag dann bei uns im Thronsaal gewesen sein? Die schwarzen Schritte führen direkt hinaus auf den Schlosshof, falls ich e r g e b e n s darauf hinweisen dürfte, Majestät. Ja, folgt mir, folgt mir, damit wir diesen schändlichen t a f e l f r e f l e r dorthin verjagen, wo der Pfeffer wächst. Eine vortreffliche Idee. Kastellan, lasst uns nachforschen, wer außer unserem Schlossgeist sein Unwesen auf b u r g e c k treibt. Stets zu Diensten. Ich werde mich beflissen Eurer Majestät und unserem Gespenst anschließen. Ich bleibe lieber im Saal. Auf dem Hof ist es mir in der Nacht zu kühl. Aber lasst mich nicht so lange allein, Julius. Keine Bange, Konstantia. Wir kehren sogleich zurück. u i wo? Während die königliche Gemahlin allein im Thronsaal bei den Resten des Mitternachtsmahles zurückblieb, folgte das Gespenst, seine Majestät und der Kastellan, den schwarzen Spuren über den nächtlichen Schlosshof bis zum Fledermausturm, wo Huibu empört aufstampfte. Bei allem, was umgeht, Julius, Julius! Die Fährte führt geradewegs außen an meinem Turm hinauf und ich ahne Arges. Drum verbleibt, wo ihr seid. Ich werde mich ebenfalls hinaufbegeben. Einverstanden, Huibu. Aber spute dich. Meine Majestät hat keine Lust, sich hier die ganze Nacht die Beine in den Bauch zu stehen. Der Wind weht in der Tat ziemlich kühl, wenn ich mir als Kastellan diese Bemerkung erlauben dürfte. Keine Sorge, ich fliege selber wie der Wind. Huibu! Heilige Einfalt. Unser Geist hat doch stets neue Überraschungen parat. Jetzt saust er sogar wie ein Wiesel senkrecht am Turm empor. Und man kann nicht einmal so schnell hinaufschauen, wie er hinauffaucht, Majestät. Verruchte Niedertrand! Verwandte t e r e i s t i g k e i t Wir kommen zu s c ä h Er ist uns entwischen! Was ist geschehen, Huibu? Hm. <lacht> Wir, wir können dich so schlecht verstehen, verehrter Geist. Ja, ja, v e r hart. Ich komme wieder hinab, z e t a und Mordio, z e t a und m o r d Ich bin beraubt und bestohlen worden. Diese heimtückische Kanaille hat mir mein Buch Spuken leicht gemacht für jedes Gespenst entwendet und nur den verstaubten Einband zurückgelassen. Saprament, das ist ein starkes Stück, wirklich ein starkes Stück. Auch ich erlaube mir als Kastellan dem Beraubten mein tiefstes Mitgefühl auszusprechen. Schreck l a s nach. Man will meine Gemahlin rauben. Rasch eilen wir ihr zur Hilfe. Ja, sehr wohl. Ich eile so rasch ich vermag, Majestät. Und ich fauche noch rascher voraus. h u i w o h e l f mir doch. Das Ungetüm schleppt mich zum Tor hinaus und den Berg hinab. Oh je, oh weh, oh je, Mine, ich unglückselige. h <lacht> h Alle Wetter. Hier, hier liegt die goldene Krone meiner Konstanz i a Können Sie den Räuber erkennen, Kastellan? Äh, äh, bedauere nein, Majestät. Meine Wenigkeit bemerkt in der dunklen Nacht nur einen gewaltigen Schatten, der eure königliche Gemahlin von dannen trägt. Indes, meine Schieler erblicken das Ungeheure. Julius, Julius. Julius, etwas entsetzliches ist deiner Konstanz ja widerfahren. Und dir verbleibt allein dein Gram. Zum Teufel. Du weißt, wer der nächtliche Räuber war, Huibu? Ja. Es ist gar zu furchtbar fürchterlich, denn jener gewaltige Schatten war der rabenschwarze Dämon. Der rabenschwarze? Ja, ja, der rabenschwarze. Haben Sie jemals von solch einem Dämon gehört, Kastellan? <lacht> ich m u s s Eurer Majestät aufrichtig gestehen, nichts Gutes. Viel schlechteres sei euch verraten. Schaut hinab von der Burgzinne. Da, erblickt ihr dort drüben den schwarzen Felsen? Um den die Raben kreisen? Der ist kaum zu übersehen. Er ragt mächtig genug zum Himmel empor, und das Rabenkrächzen schallt bis hier herauf zur Burg. <lacht> Sogar meine betagten Augen und Ohren nehmen es deutlich in der Nacht wahr. Wisset, in jenem Felsen befindet sich eine abgrundtiefe Höhle, und in dieser Höhle haust der Dämon. Er war einst genau wie ich ein edler Ritter, bevor er sich selbst verwünscht hat. Aha! Hat er etwa genauso beim Kartenspiel geschummelt wie du, Huibu? Das Spotten wird dir erstarren, Julius. Sein Geschick ist weitaus gruseliger und grauseliger als das meine. Heiliger Bimbam, mir sträuben sich die Haare. Und mir der Bart, falls es erlaubt wäre. o h mir schlottert sogar das Gerippe. Doch l a u s c h t auf, dieser dort hat von früh bis spät herumgeflucht wie ein Fuhrkutscher. Und als er wieder einmal laut tobte, ich wollte, ich wäre ein Dämon, da gab es einen Mordsdonnerschlag und er ward ein Dämon. Und es gibt keine Erlösung für ihn? Nein, niemals, niemals. Wir Geister, die wir von irgendeinem Widersacher verwünscht wurden, können irgendwann erlöst werden. Jedoch für jedwedes Gespenst, das sich selbst vergeistert hat. Gibt es keine Erlösung? Der Ärmste muss bis in alle Ewigkeit sein Unwesen treiben. Von wegen Ärmste. Wir werden diesem Unhold den gebührenden Respekt lehren. Ja, ja, ja. Seine ruchlose f r e f e l t a t soll gerochen werden. Mir einfach mein kostbares Buch zu rauben. Na, du bist mir ein feiner Freund. An meine teure geraubte Gemahlin d e n k s t du wohl gar nicht, Huibu. Zürne nicht, Julius, bitte zürne nicht, denn du weißt noch nicht das Allerschändlichste. So sprich es aus. Meine Majestät ist auf das Schlimmste gefasst. Mein Geist auch, denn ein Missgeschick kommt selten allein. Und itzo, wo der Dämon mein Spukbuch besitzt, vermag er jede Erscheinung anzunehmen. Heiliges Kanonenrohr, das wäre ja zu grauenvoll. Gemach, gemach! Im Nu stehe ich vor euch als purpurroter Rächer und bin zur Gegengeisterei bereit. Drum folgt mir durch das Tor den b u n d b e r g hinab! Ja, die Zeit drängt. Sputen wir uns, k a s t e l l a n Ja, sehr wohl, Majestät. Meine Wenigkeit wird sich bemühen, mit meinen betagten Beinen so geschwind wie möglich zu folgen. Geschwind hetzten das s c h l o s s g e s p e n s t mit dem König und dem alten Kastellan zum Tor hinaus, den Berg hinab. Und im selben Augenblick, als sie atemlos am Ufer des Burggrabens anlangten, glitt ein kleines Boot mit einem dunklen Steuermann vorüber. Hastig legte seine Majestät die Hände an den Mund und rief schallend über den Graben: Hallo! h o l l e r Fährmann! Hohohoho! Er hat euren königlichen Ruf vernommen und naht mit starken Ruderschlägen, Majestät. Julius, Julius, lass uns lieber gemeinsam über das Wasser schweben. Ich bin seit meiner Verwünschung nicht mehr in einem Boot gefahren und der Bach rauscht auf einmal so dräuend. Ich, ich muss unserem Geist beipflichten. Auch mir dünkt das Bachrauschen plötzlich so, so drohend. p a p a l a p a hier gibt es kein Zurück. Da ist der Kahn schon. Hinein mit euch und ab mit uns. Ein Wagnis bleibt es dennoch, Julius. Setz über, Fehrmann.、Ah, oh, oh, oh. Hey, Majestät, dieser Fehrmann ist mir eine seltsame Gestalt. Er starrt uns z、so、u Fenster schweigend an. Recht, k a s t e l a n Der blickt wirklich etwas merkwürdig. Aber Hauptsache, er fährt uns hinüber zu dem rabenschwarzen Fels.、Oh, o h o h o Dorthin gelangt ihr nimmermehr! Bei meiner Treu, der Kerl wird groß und gewaltig wie ein m a s s b a u m Wahrhaftig! Er breitet sich zu einer dämonischen Erscheinung aus! d z u grudelt und schäumt der Bach wie ein Vulkan, verdistet und verdaut. Das ist gar kein Fährmann. Nein, das ist, das ist, das, das ist der a s ist d rabenschwarze Dämon. Aber ich werde ihn mit meinen scharfen Schielern mitten durchbohren. h u i b u Vorher sollst du durchbohren. Ha, Ja! Ha, ha. ja.、Oh, ah. Pass auf, Hui-Hu! <lacht> Das Steuer in seiner Hand hat sich in eine spitze Lanze verwandelt. v e r d a r e n soll er! Meine Schiele r verstumpfen an seinem Leib und seine Lanze stößt mich rücklinks in den Graben! Alle Wette, k a s t e l l a d n Unser Schlossgespenst ist in den Fluten versunken! Eure Majestät trauern zu früh! Dort unten taucht der Untergetauchte triefend auf. j o r j o s j o r j o s j o r j o s Rettet mich! Zieht mich an Bord! Sonst muss ich. Sonst muss ich. Sonst muss ich versinken und ertrinken! Hilfe! Aber vorhin wolltest du doch sogar über das Wasser schweben! d i s mochte ich bislang. Indes, als, als ich hineinfiel, fiel mir ein, dass ich, seitdem mir jeder mein. mein Spukbuch g e r a u b t hat. Auch nicht mehr diesen Trick vollbringen kann. Wenn das so ist, halte aus, Huibu! Und fassen Sie mit an, c a s t e l l a n Sehr wohl, Majestät! Und. r a b s a l l a k Rapsallak! Geschafft! Wir haben unseren Pechgeist unversehrt wieder an Bord. Verpönte Tat! Wo ist die k a n a l l e abgeblieben? Das erlaube ich mich ebenfalls zu fragen. Ich fürchte, der Dämon ist heimlich entschwunden, während wir nach dir Ausschau hielten, Huibu. So eine hinterhältige Hinterlist. Jedoch, das soll er mir bitter büßen.、Musik Wie ihr bemerkt, ist unser Boot bereits am anderen Ufer angelangt. Und sobald ich mich des Unholz bemächtigt habe, wird er um Gnade winseln, dass es von seinem Felsen widerhallt. e Äh, meine Wenigkeit möchte zur Vorsicht warnen, damit wir unsererseits nicht von dem Ungetüm geschnappt werden und winseln müssen.、Hm, ja. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Da schürt gerade ein Köhler seinen Meiler. Den wollen wir nach dem Weg fragen. Traut ihr mir nicht mehr über den Weg, Julius? <lacht> Bisher sind wir mit unserem Schlossgespenst stets hereingefallen, falls diese Bemerkung nicht zu vermessen wäre. Kapselan, wenn du mich noch einmal beleidigst, kehre ich um. Und verlasse euch in eurem Dilemma! Schockschwere Not, hört auf zu streiten, sonst bekommen wir niemals meine Gemahlin und deinen Welser zurück! Heda, Köhler, auf ein Wort! Ist dies der richtige Weg zum rabenschwarzen Felsen? Oh, ho, ho! Ich werde euch den rechten Weg weisen! o b a c h t Julius, Julius, o b a c h t Das ist auch kein Köhler! Sondern wiederum der rabenschwarze h e i n t ü c k e r Ja, wach ich u n t e r träum ich, Majestät? Er wächst ins unermesslich dämonische. u m sein Holzscheit verwandelt sich blitzschnell in ein Schwert, mit dem er uns aus einem Meiler feurige Flammen entgegenschleudert? Hui-Bu! Die Pest über dich, Flammenmonster! Meine Wehrfaust wird dich zersplittern, dass du glühende Funken stiebst! Wee-boo!、Oui, h、oh, Das soll dir nicht gelingen! Verspukte Mitternacht! Meine Faust ist in der Luft abgeprallt wie von einem unsichtbaren Schild. Und stattdessen. Ah! Ah! Jetzt hat mir der Wüterich eine Beule auf mein Haupt geklopft. Auch meine Majestät、ah, läuft wie gegen eine unsichtbare Wand, während、ah, Hui-Bus Beule anschwillt wie ein Kürbis. Und meine Wenigkeit kann keinen Schritt mehr weiterschreiten, derweil das Ungeheuer abermals verschwunden ist und die Flammen verloschen sind. Oh weh und ach weh. Das liegt bloß daran, weil er mein Spukbuch b e s e t z t Dagegen ist mein Geist machtlos. Allein, ich gelobe bei allem, was poltert und rumort, bevor die Uhr vom Fledermausturm eins schlägt, werde ich ihm das Buch entreißen. Und meine Gemahlin? Muss ich dich ständig an sie erinnern, Huibu? Mitnichten, Julius. Vertraut getrost auf mich, denn wir sind am Ziel. Dort drüben gähnt der Höhlenschlund. Und wie gelangen wir hinein? Nichts leichter als das. Wir werden lautlos hineinschleichen und den Unhold überrumpeln. Äh, äh, falls man mich als Kastellan befragt, sehe ich schwarz, Majestät. Meine Majestät schaut genauso hoffnungslos in die Zukunft. Ivo, Julius, diesmal kann gar nichts mehr schiefgehen. Und ihr werdet Zeugen meines Triumphes werden. Also gut. Frisch gewagt ist halb gewonnen. h u i b u Herrje, du wolltest doch lautlos schleichen, alter Geist. Ach, da, das hab ich vergessen.、Ah, Gift und Galle. Vor der Höhle steht ein Einsiedler. Nein, nein! Nein, der Dämon! Er reißt seinen Rachen auf, als wollte er uns verschlingen. Oh, oh, oh. Seid allesamt rabenschwarz! Verdammt! Ah, ah, ah. Verfemtes Verhängnis, was ist mir widerfahren, Julius? Ah, ah, ah. Noch die selber wissen. In meinen königlichen Gliedern ruckt und zuckt es und ich flatter t und krächze wie ein k r a a a Bei meiner Treu-Majestät, das habe ich nicht verdient. Der Rohling hat uns in drei schwarze Raben verwandelt. Rock. Rock. Rock. Das geht zu weit. Wirklich zu weit, Huibu. Kraaaaaaa. Vermaledeites Miraculum. Glaubt ihr, ich fühle mich mit meiner lästerlichen Feder last wohl? Zu allem Übel zieht mich die Höhle magisch an und in ihre Finsternis hinein. Auch meine Majestät zieht es mit aller Gewalt in den Felsenschlund. Meiner Wenigkeit geht es gleichermaßen tragisch. Hohohoho. Hinab ins Reich der Dämonie! Während der Dämon hallend hinter ihnen herhöhnte, flogen die in Raben verwandelten Freunde, Flügel schlagend, in den unheimlichen Felsen hinein, wobei sie ihre Machtlosigkeit e r l e t t e n Lauthals vor sich hin krächzten. Rack, rack, rack, rack! Bei allen bösen Geistern ist das hier drinnen duster.、Oh. Ja, meine Majestät kann nicht seinen Schnabel vor Augen sehen. Ja, ja. Wenn ich mich nicht irre, bin ich gegen einen Armleuchter gestoßen. Großartig, Krah! a Entzünden Sie ihn an, Kastellan! Ja, ja, zu meinem großen Kummer kann ich es nicht. Oder vermögen Eure Majestät mit Flügeln einen Leuchter zu e n t z ü n d e n Moment, zu zweit werden wir es schon schaffen, mein Bester. Ah, <lacht> ah! Juchai Julius, Julius, seht mal, was die Furie hier alles zusammengraft e f hat. Mohrenköpfe, Bratwürste und ein riesiges f a s s Brausegeist. Fortan können wir schlemmen, so viel wir lustig sind. Bist du völlig von Sinnen, Hui-Bu? Wir stelzen hier als schwarze Vögel herum und du Nimmersatt denkst nur an dein leibliches Wohl. sag mir lieber, wo ich meine liebe k o n s t a n t i a finden kann. Rabin. Dein königlicher Gemahl! m i r r e l s Willen, so hat dich、so、das grässliche Scheusal auch verwandelt, Julius!、Oh, unglücklicherweise, k o n s t a n t i a Tücke über Tücke! Krah! Krah! Herrje! Was soll der neue Spektakel, Hui Buu? Wie soll ich nicht spektakeln, Julius? Ich habe das Fass entkorkt, um einen winzigen Schluck zu probieren, jedoch es ist völlig hohl! Leider nicht! Gah, gah. Nee, u r e Majestät, da kommt noch so ein Vogel herausgekrochen und、äh, die Stimme klingt nach dem Schankwerk von d o r f b u r g e c k Erraten! Ich danke vielmals für die Öffnung des Fasses und frage verwundert: Habe ich die Ehre mit d e r Hoheiten von Schloss b u r g e c k Ja, willkommen in unserer Mitte. Wie sind Sie denn an diesen unheilvollen Ort geraten, mein guter Wirt? Oh, schuld daran ist Ihr verflixtes Schlossgespenst, Majestät. In der heutigen Nacht ist es wiederum unten bei uns erschienen und hat gierig alles zusammengeraubt und dabei auch meine Schenke geplündert. Zu schlechter Letzt hat es mich als Rabe in dieses Fass gesteckt und in seine Höhle geschleppt. Also das schlägt dem Fass den Boden aus, Huibu. Du hattest hoch gelobt, nie mehr in d o r f b u r g e c k Unfug anzustellen. Klar! Julius, Julius, ich habe mein Gelöbnis gehalten. Denn jener Raffer war der Dämon, der nur meine Erscheinung angenommen hat, um mir all seine Übeltaten in die Schuhe zu schieben. Schmach und Schande über mich. Man wird mich in nah und fern ächten und mir ein einziges, endloses, elendes Dasein bereiten. Ja, eigentlich plagten uns vorläufig schwerere sorgen, wenn mir als Kastellan der Hinweis gestattet wäre. Jawohl, morgen früh bei Sonnenaufgang m u s s ich mich pünktlich zu Bett begeben, damit ich für den nächsten Schankabend vorrat schlafen kann. Ich möchte auch gern in mein warmes Himmelbett. Brr, hier in dem Felsen ist es so b i t t e r k a l t Ja, und meine Majestät will sich endlich wieder im Purpurmantel bewundern können. So missfallen wir uns nämlich sehr. Hui, Buu. Eile mit Weile, Julius. Lass mich bloß ein wenig nachgrübeln, dann wird mir vielleicht etwas Geistreiches einfallen. Derweil ihn seine Leidensgefährten zitternd und zagend anstarrten, sann der Rabengeist eifrigst vor sich hin, bis er nach einer Weile johlend krächzte. Wie wart, wie wart, wie wart! Mir kommt soeben ein Geistesblitzkra! Ich bin gespannt. Wirklich gespannt, verehrter Freund. Und ich noch gespannter, liebes Gespenst.、Hm. Nein, ich gestatte mir keinerlei Neugier mehr. Julius, Julius, hört nicht auf diese alte Unke. Ich sage euch nunmehr, wo wir so schön gefiedert sind, kann uns der Widerling überhaupt nicht mehr von den anderen Flatterviechern unterscheiden. Und wir könnten im Hui an ihm vorbei. Aus der Höhle fliegen! v e r m o s e n Halt! Gar nicht v e r m o s Auch wenn wir unbemerkt hinauskämen, blieben wir weiterhin Raben, Schwarze Raben! Raben! Ach, la lasst euch deshalb keine grauen Federn sprießen. Wenn wir erst wieder zusammen mit meinem Spukbuch auf Schlossburg-Eck weilen, werde ich uns im Handumdrehen sogar davon befreien. Es sei. Versuchen wir unser Heil und fliegen wir ka ka drauf los. t o ß e Grusel! Und am Eingang erscheint Huibu und rasselt drohend mit den Ketten. Oh h、oh, oh, Ihr entrinnt mir nimmermehr! Denn itzzo、so, bin ich das Schlossgespenst von b u r g e c k Nein! Hier hinten krächze ich!、Ah, ah, das wahre Schlossgespenst! Der Verruchte ist doch bloß so erschienen, um euch zu täuschen. Aber ich schlage flugs einen Bann, auf dass er in seiner eigenen Höhle gefangen wird. Ach, Donnerkeil! War das ein Getöse? Donnerkeil! Meiner Majestät dröhnen die Ohren wie nach einem Paukenschlag. Und ringsumher ist es noch zappendusterer als vorher. <lacht> Falls man meine Wenigkeit befragt, stecken wir jetzt noch tiefer in der Felsengruft und der Ausgang ist nun verschlossen. tatsächlich dein bann scheint irgendwie m i s s g l ü c k t zu sein hui b u h grolle nicht julius grolle nicht julius ich m u s s euch gestehen etwas schauderhaftes ist geschehen hier im reich des dämonen hat sich mein spruch ins gegenteil verdreht so d a s s jener draußen ist und wir raben tief eingekerkert sind Na fein! Ein toller Reinfall! Und nirgendwo ist ein Ausweg in Sicht. Verhülltes Buch! Ich habe es von Anbeginn befürchtet und verspüre es plötzlich deutlich. Der h e i n t ü c k e r blättert obendrein in meinem Spukbuch, um statt meiner seine Erlösung zu suchen. Alle Wetter, unser Rabengeist wird j e l i n g s bleicher noch als bleich? a b e r i c h s e i t i c h w e r d e、er、ganz durchsichtig. Und schrumpft rasend schnell zusammen, wie ich entsetzt bemerken muss. Ja, ja, mein Dasein neigt sich zur Neige. Und mein Geschick will sich b e s i e g e l n Indes, ich ahne, wie wir dennoch befreit werden könnten. Ich werde uns einfach noch einmal genau so verdammen, wie wir schon verdammt sind. O、oh, Jemine,、nee, bloß das nicht, das wäre zu schrecklich.、Oh, bist du von allen guten Geistern verlassen, Hui-Bu? Ihr versteht mich nicht, Julius. Gewißlich würde sich hier im Dämonenreich mein Spruch abermals ins Gegenteil verdrehen, so daß wir in unseren wahren Gestalten hinausgelangten und die Ausgeburt in seine Rabenhölle fährt. Ah, <lacht> Wenn man mich als Kastellan befragen sollte, würde ich von derartigem Humbug dringendst abraten. Verbiestert und verdrossen! Habe ich euch jemals enttäuscht? Des Häufigeren, wie ich mich qualvoll zu erinnern wage. Ich flehe dich an, versuche es trotzdem, Hui-Bu! So schweigt still und stört nicht meinen Spruch. Ich verbanne uns als Raben herein und den Dämon heraus aus diesem Felsengraus. Bis in alle Ewigkeit in deiner eigenen Gruft gefangen! Ha, <lacht> ha! Julius, Julius! Julius! Julius, du darfst mir gratulieren! Ich habe obsiegt und wir stehen in unseren wahren Gestalten draußen in der herrlichen Nacht!、Oh. Ja, das hast du prachtvoll vollbracht, guter Geist. Ich bin wieder meine leibhaftige Majestät. Oh, wie wunderbar. Wir sind von unseren Federkleidern befreit und können fröhlich tanzen. Ja, auch meine Wenigkeit ist seine lästigen Flügel und den störenden Schnabel los. Triumph rufe ich aus und eile hinab ins Dorf Burgeck, um den Bürgern die frohe Kunde zu überbringen, Majestät. Leben Sie wohl, bester Schankwirt, und grüßen Sie den Bürgermeister! Lasst ihn laufen, Julius, und schaut, was ich obendrein gefunden habe. Hier, mein Buch, mein Buch, spukenleicht gemacht für jedes Gespenst. Drum ergreift meine Rasselkette! Was in aller Welt hast du noch vor, Huibu? Keine Bange! Schließt die Augen! Denn flugs erheben wir uns in die Lüfte und schweben! Weibu! Hinauf zum Schlossburgeck! <lacht> Und schon sind wir da! Gütiger <lacht> Himmel, mir ist ganz schwindlig geworden. Macht nichts, Konstantia. Hauptsache, wir sind glücklich daheim. Ja, ja, Julius, die Zeit langt gerade noch für ein Obsiegmahl. <lacht> ich bitte. Vielmal s u m Vergebung, aber falls ich als Kastellan meinen Ohren trauen darf, wird es nicht mehr dazu reichen, denn die Fledermausturmuhr schlägt soeben eins. Verkreuztes Pech! Ich ahnte es doch, d a s s mich mein m i s s g e s c h i c k auch weiterhin verfolgt. n u n m e r o、oh, m u s s ich mich mit knurrendem Leib auf geisterhafte Weise dünn machen und droben in meine Fledermausturmkammer begeben. Ergrimm dich nicht zu sehr, alter Freund. Morgen Nacht ist auch noch eine Mitternacht zum Feiern. Aber trag nicht zu knapp auf, Julius. Denn ich bin und bleibe auf Burgeck für alle Zeiten euer Schlossgespenst mit einer rostigen Rasselkette. <lacht> Uibu! Uibu! Uibu!